פרק מ', ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, בעצם היום הזה הייתה עלי יד אדוני ויבא אותי שמה. במראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל, ויניחני אל הר גבוה מאוד. ועליו כמבנה עיר מן נגב. וייבא אותי שמה, והנה איש, מראהו כמראה נחושת, ופתיל פשתים בידו, וכנהמידה, והוא עומד בשער. וידבר אלי האיש, בן אדם, ראה בעיניך, ובאוזניך שמע, ושים לבך, לכל אשר אני מראה אותך, כי למען הראותך הובאת הנה. הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישראל. והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב, וביד האיש כנה המידה, שש אמות באמה וטופח, ויאמוד את רוחב הבניין קנה אחד. וקומה קנה אחד. ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה, ויעל במעלותיו, ויעמוד את סף השער קנה אחד רוחב, ואת סף אחד קנה אחד רוחב. והתא קנה אחד אורך, וקנה אחד רוחב, ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אולם השער מהבית קנה אחד. ויאמוד את אולם השער מהבית קנה אחד. ויאמוד את אולם השער שמונה אמות, ואליו שתיים אמות, ואולם השער מהבית. ותאי השער דרך הקדים שלושה מפה ושלושה מפה, מידה אחת לשלושתם, ומידה אחת לאלים מפה ומפה. ויעמוד את רוחב פתח השער, עשר אמות, אורך השער, שלוש עשרה אמות. וגבול לפני הטאות אמה אחת, ואמה אחת גבול מפה, והטא שש אמות מפה. ושש אמות מפה. ויעמוד את השער מגג התא לגגו, רוחב עשרים וחמש אמות, פתח נגד פתח. ויעש את אלים שישים אמה, ואל אל החצר השער סביב סביב. ועל פני השער העיתון, על לפני אולם, השער הפנימי חמישים אמה, וחלונות אטומות אל התאים, ואל אלהמה לפנימה, לשער סביב סביב, וכן וחל לאלמות, וחלונות סביב סביב לפנימה, ואל עיל תימורים. ויביאני אל חצר החיצונה, והנה לשכות ורשפה, עשוי לחצר סביב סביב שלושים לשחות אל הרצפה. והרצפה אל כתף השערים לעומת אורך השערים, הרצפה התחתונה. ויעמוד רוחב מלפני השער התחתונה, לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה, הקדים והצפון. והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה, מדד אורכו ורוחבו. ותאב שלושה מפה, שלושה מפה, ואליו ואל למיו, היה כמידת השער הראשון חמישים אמה אורכו, ורוחב חמש ועשרים באמה. וחלוניו ואל ותימוריו, כמידת השער, אשר פניו דרך הקדים, ובמעלות שבע יעלו בו, ואל עמיו לפניהם. ושער לחצר הפנימי, נגד השער לצפון ולכדים. ויעמוד משער אל שער מאה אמה. ויוליכני דרך הדרום, והנה שער דרך הדרום, ומדד אליו ואל עמיו כמידות האלה. וחלונים לו, ולעמיו סביב סביב, כי החלונות האלה חמישים אמה אורך, ורוחב חמש ועשרים אמה. ומעלות שבעה עולותיו ואל עמיו לפניהם, ותימורים לו אחד מפה ואחד מפה אל אליו. ושער לחצר הפנימי דרך הדרום, ויעמוד משער אל השער דרך הדרום מאה אמות. ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום, ויעמוד את השער הדרום כמידות האלה, ותאב ואליו ואלמיו כמידות האלה, וחלונות לו, ולאלמיו סביב סביב חמישים אמה אורך, ורוחב עשרים וחמש אמות, ואלמות סביב סביב אורך חמש ועשרים אמה, ורוחב חמש אמות. ואל עמיו, אל חצר החיצונה, ותימורים אל אליו, ומעלות שמונה מעליו. ויביאני לחצר הפנימי דרך הקדים, ויעמוד את השער כמידות האלה. ותאה ואליו ואל עמיו כמידות האלה, וחלונות לוב ולעמיו סביב סביב, אורך חמישים אמה. ורוחב חמש ועשרים אמה, ואל עמיו לחצר החיצונה, ותימורים אל אליו מפה ומפה, ושמונה מעלות מעליו. ויביאני אל שער הצפון, ומדד כמידות האלה, תאב אליו ואל עמיו, וחלונות לו סביב סביב, אורך חמישים אמה, ורוחב חמש ועשרים אמה. ואליו לחצר החיצונה, ותימורים אל אליו מפה ומפה, ושמונה מעלות מעליו, ולשכה ופיתחה באלים השערים, שם ידיחו את העולה. ובאולם השער שיניים שולחנות מפה, ושיניים שולחנות מפה, לשחוט עליהם העולה, והחטאת והאשם. ואל הכתף מחוצה לעולה, לפתח השער הצפונה שיניים שולחנות, ואל הכתף האחרת אשר לאולם השער שיניים שולחנות, ארבעה שולחנות מפה, וארבעה שולחנות מפה לכתף השער, שמונה שולחנות, אורך אמה אחת וחצי, ורוחב אמה אחת וחצי, וגובה אמה אחת, עליהם ויניחו את הכלים, אשר ישחטו את העולה בם והזבח. והשפטיים טופח אחד, מוכנים בבית סביב סביב, ואל השולחנות בשר הקורבן. ומחוצה לשער הפנימי לשחוט שרים בחצר הפנימי אשר אל כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל כתף שער הקדים פני דרך הצפון. וידבר אלי זו הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שומרי משברת הבית והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שומרי משמרת המזבח. המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל אדוני לשרתו. ויעמוד את החצר אורך מאה אמה ורוחב מאה אמה מרובעת והמזבח לפני הבית. ויביאני אל עולם הבית ויעמוד אל עולם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה, ורוחב השער שלוש אמות מפה ושלוש אמות מפה, אורך העולם עשרים אמה, ורוחב השתי עשרה אמה, ובמעלות אשר יעלו אליו, ועמודים אל האלים אחד מפה ואחד מפה.